Eh, vad, vad tyckte du om Golden Globe Galan egentligen? var, ja, det var, var... Några stora skrällar Helt okej okay. Ja, helt okej okay ändå tyckte jag men mm. det var ju, Alltså det, det enda tråkigt. som slog mig Var att fan var Peter Dinklage kort alltså. <laughs> Då säger, fan, <laughs> <käften> nu, <laughs> Varsågod, då, då säger jag hej och välkomna till Filmmixen, podcasten där vi snackar... Men vad fan, Hannes! Håll käften nu, Hannes Ja, mitt jobb har varit lite fin. Varsågod, Patrik. Då säger jag hej och välkomna till Filmixen podcasten där vi snackar film. Med mig Patrick Lindholm, och Viktor Gärner, Hannes Ginnonen och Rasmus Voltmar. Mm, bra, då kör vi. Fortsätt. Wow. <laughs> och idag så tänkte vi snacka om Golden Globe-galan. Som ägde rum i helgen nu Och det hoppas jag alla yes. som lyssnar på denna podcast Känner till, känner till. Om ni inte känner till så kommer vi Gå igenom den nu typ. Ja precis ja. Så, det är bara liksom. Vi ska massakera äh, skiten precis. Och eh, som sådana filmfantaster vi är Så satt vi uppe på natten Allihopa och såg Förutom den på Rasmus Eller, Eller hur Vadå? ja jag jag skiter fullständigt galen. Oh, så, eller? Ähm. ja eller hur du satt inte upp en jävla, jävla passion nej det gjorde jag inte jag. oj vad pinsamt det här blev jag, <laughs> jag visste inte om det här så det. Jag, ja. jag gick in på the pirate bay och laddade ner den direkt när jag kom hem dagen efter Hämst, hämst mm. alltså? inte alls tycker jag, jag tycker att, nej alltså du är inte värd det visst, här ska att ska vi ska väl inte ta en diskussion om om vara eller jag göra. Icke var jag ska jag inte varade men jag vill men... bara säga det och jag, vill, jag kan också säga att jag var jättenära på att inte se den också Men sen följde jag svag som jag är för grupptryck och påtryckningar från bland annat ja, Patryck, Lindholm och, och Hanskinnen här mm. Mm. Uh, och, och ett gäng andra personer Så att jag var, kände mig tvungen att se den Och uh, jag, jag tycker väl det var, det var helt okej okay ändå Så att det, det, var, det var inget Ja det vill inte bli mobbad i skolan precis Nej precis det vill bara kolla alla Ja. Exakt så... Det var första gången jag såg just Golden Globe-galan live Eller satt upp och körde den uppsitta kväll Det no, var mitt andra år <coughs> Mitt tredje tror, år tror jag faktiskt tror att jag, ja, jag brukar bara köra Oscarsgalan okay. jag, jag ser tillsammans med min syster Och vi brukar alltid köra både Golden Globes och Oscar-galan, Men inte de andra oh. liksom och... Jag såg faktiskt eh, SAG Awards förra året Ja, Screen Actors Guild Ja, precis Mm. De har ju så här lite roliga för ensemble och sånt tror jag va? Och ja. Och som är ligger som inte andra har Och det är ju rätt kul ja. Spike är ganska men kul Men vadå, kommer alla, alla skådespelare och sånt? Eller sitter typ assistant to the director Och tar emot priset? <laughs> Steven Nej. Spielberg, executive producer till de alla filmer också. Någonsin i Hollywood De brukar ju också vara <laughs> ganska välfyllda med skärmar och sådär Ja, det, det kommer jag ihåg alltså, ja. Förra året var det ju Natalie Portman Hon var ju där och vann En där Ensam, ett runt bord där sitter hon <laughs> ja. Nej men jag tror faktiskt att Social Network fick inte den filmen Pris för bästa ensemble Och då var väl de också där och tog emot eller? Jo det var det, och Andrew Garfield var ju nominerad För bästa manliga biroll då ja, just det Och Det är väldigt kul för han, han försvinner ja, ju liksom han större, en... Ja eh, han fick Ja han fick inte så mycket uppmärksamhet Nej, Nej. Nej. det är kul att, att det, det är kul att se lite sådana här mindre galer För de plockar in lite Lite mindre namn Eller de som inte blir nominerade på de stora Ja. Galerna. Och det har vi så vi ju idag liksom det är Idag som är alltså när vi spelar in den här podcasten Tisdag den 17 januari så Släppte de ju BAFTA Nomineringarna som är liksom den brittiska motsvarigheten kan man säga till oscar Och Där ser man ju till exempel att um, både Drive och Tinker Taylor Soldier Spy som har blivit väldigt uh, översedda eller, eller vad man ska säga, de bortglömda helt enkelt. Mm. När det gällde Golden Globegalan till exempel så, så fick de ganska många nomineringar uh, på Bafta-galan. Så det tycker jag var jättebra för Tinker Taylor är ju min. Alltså, jag såg om den för några sedan och Den har blivit min favoritfilm här från det här från förra året, så den hoppas jag ju verkligen vinner priser. Så det är skönt att se att den får lite recognition, liksom från bafta folket. Det är sjukt intressant att se vad den får från Oscarsgalans jävla. Drive måste få en jävla. Ja Drive tyvärr kommer inte komma med på Oscars Rise of the Planet of the... Det är ju tekstamkring Tinker och Tel och Drive kommer bli nominerad. Nej, för blå... Tinker tror jag faktiskt har en chansen då På Oscarskalan ja, jag, jag känner också det faktiskt Jag har med den på min tippningslista över dem. Okay. Har du tippat nomineringarna också? Ja, Viktor och jag En till <laughs> kille vi har Ja just det, det är jag med på också Det har ja. jag glömt, men har du glömt men det måste... oss, ja. ja det har jag glömt bort ja, det... Men det är fram till den 24 januari va? ja eller ja någon dag innan det precis för nomineringarna släpps äh... jag ska skriva upp det direkt så jag tänker. Kan... Ja, det vi ska då tippa liksom vilka vi tror blir nominerade för det, det är lite roligare liksom än att bara tippa sen när nomineringarna har kommit ja för o man, man ska, ju ska tippa på jag. allt ja, sa du vi ska man ska tippa på allt jag tippar på att den här podcasten kommer bli en timme lång exakt <laughs> men jag brukar när när, när nomineringarna väl har kommit brukar jag nominera eller tippa alltså till galan de jag tror vinner och de jag vill ska vinna liksom. Ja det brukar jag också Jag brukar alltid eller markera de jag vill vinna också ja. Men ja men Ska vi ge oss in lite i Golden Globes då kanske ja. Mina Golden Globes eller <laughs> In my pants mm, uh, Där dog det En gul, en gul eh, triangel Ni vet den här Ah, barn, käften, barn, barnförbjudet på tv-tusen Men, är han okay. men uh, vad tyckte ni då Om årets Golden Globe Gala Ja som vi sa lite där lite smått Han jag kom in på det där i inledningen Att den kändes Alltså det var helt okej okay ändå Men den kändes Lite lam hela galan det, Alltså jag har ju sett som sagt då tre, Alltså jag vet inte om det här är tredje året Eller om det är fjärde året Men jag tror det är tredje året det här och de andra två galorna som har varit innan som, som Ricky Gervais har hostat Båda två, de har ju varit mycket vassare Alltså, just från hans Om man tittar från hans perspektiv just Alltså hur han har... ja, ja, så det har ju varit mycket roligare ja, Och hårdare det humor eh, tidigare år Precis. Och det, det var väl Den här gången tog jag inte i alls Nej, och, eh, och det är så det, synd det... det blir ju världens antiklimax Blir det ju för att man verkligen hoppas på Att nu blir det värsta blodbadet här Och han kommer inte lämna någon Liksom levande kvar här på golvet Men, men så blev det precis tvärtom alltså. Men det är många, så... många hemsidor som har skrivit liksom såhär Typ, vad såna har sagt till Liksom och ja. Typ såhär, de behandlar mig så dåligt Typ mobbningen på Golden Globes liksom. Typ Aftonbladet har någon artikel Typ vad de sagt på toan under pauserna och sådana <laughs> grejer ja. Men alltså jag, jag och Rasmus Pratade lite innan och då, då sa vi det Att, det, alltså, att det, det, det blev ännu värre också För att han började som han gjorde att han säger att where was I? Alltså som att han liksom då återkopplar till de andra två Och då förväntar man sig bara shit, nu är han på gång här igen Ja, för om, det, om han hade varit lika bra som förra året så är det den ultimata inledningen Exakt det, det, Jag skrattade till ordentligt när jag hörde så här: well where was I? Precis, ja, Och det så det första han säger liksom Och så ser jag han, jag, alltså jag varnade dem liksom som att Typ de skulle inte tagit mig Nej, igen Nej, exakt och sen blir det bara lant hela vägen det är som, alltså, han bygger ju upp Värsta pyramiden för sig själv Och sen bara raserar den liksom Men ja, alltså, jag tycker ändå inte, det är ju mycket bättre än, äh, än någon annan host ja, ja, På någon verkligen, annan verkligen. gala men Det är ju så att man har så höga jag. förhoppningar nu På Ricky Gervais, det är ju så ja. mm. men, men alltså jag Jag tänkte ju på också Precis som det var, en, det var en snubbe som skrev På The Hollywood Reporter Att han spekulerade i att Ricky Gervais var medvetet Lam liksom eller Svagare för att liksom Jävlas med uh, The Hollywood Foreign Press Association Jag vet inte om, om det är liksom att man tänker Att han är för smart oh, Han borde köra James Frank och komma ut hög Och bara typ såhär skitelugn <laughs> ja, Inte rolig överhuvudtaget Ja han är ju 30 000 gånger bättre än James Frank ja, Även James när Frank han är på, är på sin, sitt svagaste men, ja. men hans inledningstal var helt okej okay, Tyckte jag men sen resten alltså Ja, han Aha. fick nog inte lika mycket tid som han brukar få Nej, eller. det kändes som de har minskat exponeringen Och sen kändes det typ ett, Det här skämtet han drog Med Salma Hayek och Antonio Banderas Att han skämtade om deras spanska liksom, hur, mm. hur taskigt det är liksom. Det, ja, det, det mm. blev sådana lite halv Alltså, de, skämten gick inte hela vägen tyckte jag. Mm. Vad var det han Som... sa bara om deras spanska kommentarer. Han sa bara: I can't fucking understand a single word they're saying, eller något mm. sånt där. Sa han han mm. sa att jag tror de är intressanta, men jag vet inte. För, Because så... I can't understand a single fucking word of what they're saying. Ja, just det. och sen så sa han också någonting om Yoda Foster's beaver. Ja, mm. precis att, mm. att, att <laughs> han använde det igen. Det, det var inledningstalet. Mm. Att, så, så det gick också, det tyckte jag, det skämtet var ju bra liksom. Mm. Men det, det blir så himla roligt för att Jodie Foster är ju här awkward Så mm. hon gör såna här konstiga miner och såhär tummen upp och Ja när jag såg inte för fan Jag bara tyckte det Ja hon, hon visste väl inte riktigt hur hon skulle agera <laughs> När <laughs> kameran kördes mot hennes ansikte Precis, men det är kul sina två gång söner, upp sina två var, söner för ja, I knät liksom <laughs> Ja det, Måste jag något lame så. Leonardo DiCaprio alltså hans miner är ändå värst liksom så här. Nej men också att han kollade in i kameran en gång tänkte jag såg ni det? Nej, han det bara kollade inte... rakt in i kameran samtidigt att jag kolla bort sig. Så det var har det var ni... så här breaking the fourth wall liksom. Ja, har har ni <laughs> ja, sett giftbilden äh, äh, GIF bilden på Paul Diamati när han <laughs> Ja, det har jag ja. sett. Jag ja. tycker att vi lägger upp den på hemsidan. Det kan vi göra, det okay. gör är vi. Han jätterolig i min bara såhär, ja, det, in i kameran. Det, det, det är när när han blir äh, för samma som Peter Dinklage eh, Nominerad till nu ska säga, Best rollen. performance by an actor In a supporting role in a series, miniseries Or motion picture made for television Imponerande att du kan det utan till det är alltså Tack. Eh, Då är det alltså Paul Giamatti Guy Pearce, Tim Robbins och Eric Stone Street förutom Peter Dinklage Som då vann yes. eh, Det kunde jag också utan till <laughs> Och eh, Har då att göra världens Roligaste grej när hans mann Uppropad, ja, det. Och det är en sån, sån subtil liten grej Och det blir så himla roligt Att det gör jättekonstig min Och så rycker, i, rycker med, med hakan typ eller Ja, ögonbrynet också ja, så här, Att bara, oh shit ja, exakt. Jävlas ja. med publiken liksom och, ja. Ja. Men jag tycker nästan Den som var roligast under galan Var George Clooney Ja, när här... han skämtade om penis. Ja. ja, och när han ja. kom ut med Kött liksom, och körde Brad Pitt. Brad Pitt ja. skämtade att Brad Pitt började bli gammal. Ja, det var... han, gick, han gick ut med käpp, Brad Pitt på en, Vad var det när han gick ut på scenen med? Ja, han presenterade väl Ice of Mars? Ja, alltså... han presenterade... Brad Pitt presenterade AIDS of Mars och Clooney presenterade Manibal De presenterade varandras filmer. De är jättegoda vänner liksom. Och, och, sådär. och han hade ju sin Kött för han har ju någon form av. Jo, men han, jag tänkte att han hade ju haft en i... Det var ju något tidigare också. Alltså, innan Golden Globes, jag sett Brad Pitt gå ut på någon scen med en käpp. Ja, det kan vara ha. men han skadade liksom... sig nyligen. Ja, precis. Ja. Det är därför han har den där käppen. Ja, jag vet, så... men jag tänkte det var kul när liksom Clooney gick ut och körde den. Ja, verkligen. Det var... Och så sa han till Fassbender om hans ben. Seriously, you can play golf with that thing. Ja, ja det var klockring. With your hands behind your back. Do it, man. Seriously. <laughs> <laughs> och sen gillade jag Madonna också. Jag älskar ju Madonna. Och när hon kom, kom ut och ja, när hon, Rick Gervais sa det där om att... Eh, She's just like a virgin och sånt där. Well come here and do something about it. Eller något sånt där. Mm. Sa jag tillbaka då. Alltså att hon, hon är ju så sjukt eh, säker i sådana där situationer. Och det märker man. Det är ju George Clooney också. Så att det är de man märker. De kan. Och Ricket Gervais. Gervais också. De kan hantera en sån där situation. Men många andra blir så här nervösa. Och sådär. Och då blir lite så här awkward och sånt. Man måste ha full kontroll liksom. Mm. Och, och det har ju Clooney då som sagt. Framförallt. Tycker dock att Ricky Gervais borde ha eh, gått fram eh, till alltså på scenen igen När Madonna sa sådär, och inte bara springa förbi Nej, precis Som han gjorde Sprang i bakgrunden liksom bak. Det är lite för slapstick humor att göra det tycker Jaha. jag Och det är inte Ricky Gervais, det är inte det han står för mm. Så. Mm. Precis Men ska vi ta lite kategorier då? Alltså mm. vad tyckte ni, vi kan ta bästa filmkategorierna Först kanske ja. okay. The Descendants tog ju hem bästa drama Och The Artist tog hem bästa komedi eh, Musikal Och vad tycker vi om det Ja, The Artist var väl eh, ganska väntat ja. jag, jag tippade ju som sagt på Vilka som skulle vinna här Och eh, The Artist var, kändes ju ganska lätt att ta hem ja. eh, Dock hade jag Satt mina pengar på Hugo eh, På bästa film Alltså i drama kategorin Okay. Eh, jag hade... för, för jag satt eh, Skål eh, i bästa regi Och han vann ju ja, var... eh, Och jag satt liksom, i, på samma film För jag tänkte att ja Det, det, det brukar vara sense. sånt ja. eh, jag, satte, jag tippade faktiskt Man i Okej, För det, det kändes som att Hugo är mer av En bästa filmvinnare än The Descendants The, Ja The, The, The Descendants... Descendants Känns rätt oväntad ändå att den vann ja, det Jag känns inte så ändå Den har ju... Snackas som sjukt mycket liksom. ja, det, är en, det är en favorit liksom Men det ja. känns ändå som att det är mer en Som vinner typ manusen och sånt där Och, och Clooney vinner för eh, bästa ja, precis det, som man Det kändes inte som en bästa filmvinnare Tyckte jag Så, Nej, eh, Men det blev det ju Också ja. Så, ja. Jag, menar, jag den? vet inte, den har ju fått både bra och dåliga kritiker Eller hur, det Nej ganska Nej, ingen har jätten dåligt <laughs> Jo, det är klart det är någonstans alltså, den, den har väl typ 90 skit. eller något på, på Rotten Tomatoes tror jag 90% av alla tycker den är bra med andra Vänta, ska vi se mm. ja. ja, men mupparna bättre är du <laughs> ja. mm. eh, Jag har faktiskt inte, jag har inte sett någon trailer Eller någonting till The Descendants Hur oh, har du kunnat undvika det? Det går ju på varje jävla film som går Jag har faktiskt mm. inte sett den någon gång på bio och frågan är... Ah. Folk i min närhet har sagt att de har sett den, men jag har inte sett den alls. Det är the Descendants är 89% på Rotten Tomatoes. Så att det är sjukt god kritik, kritik. Mm. Så, som den har fått. Nej, det postar är bättre. <laughs> ja, abduction, 4% eller någonting var det. det. är för mycket där, alltså. Abduction. Ja. Nej, det är bara men... försvunnen som är värd mer, eller mindre menar jag. Men jag tänkte... Eh, precis som du sa Patrik Så är det Artist väldigt given Och alltså, nästan känns det för mig som bästa film På Oscarsgalan Ja, jag tror det också Ja, faktiskt. det känns som mm. Ja, jag ska Jag och eh, Min kamrade Patrik ska väl se den imorgon Och det är väl rätt eh, ointressant För er som lyssnar Men <laughs> nästa avsnitt så kommer vi väl kunna prata om den Ja, tror jag. ge våran dom Ja, precis, precis. Mm. Annars kan ni följa oss på Twitter Jag tror Hamilton har chans att vinna bästa utländska film Ja säkert alltså. Vadå jag är inte försvunnen? Jag är ju försvunnen Nej. självklart ja. Men vad Men, säger ni du... i skådisk kategorierna ja. då? Meryl Streep och George Clooney Ja det känns ju så jävla trist Ja, ja Meryl Streep Meryl när hon gick upp ja, Alla hade säkert lust ja, grejen var att kasta glasblaskor Ja grejen var att jag tippade inte Meryl Streep För jag tänkte så så alltså så kast kan det inte vara liksom Nej, att, alltså, de, att de tar henne igen, det finns ju inte, tänkte jag. Så att jag tog, och jag tippade Viola Davis ja, det i ja. Jag tänkte faktiskt att Meryl Streep, det känns som att uh, hon är ju, hennes nominering är ju given, efter liksom, eftersom hon spelar Margaret Thatcher ja, och att det är ja. Meryl Streep. Och jag tänkte hon, hon kommer ju bli nominerad på alla jävla galor som finns. Ja. Uh, men jag, tänkte, jag trodde faktiskt aldrig att hon skulle vinna. Så nu tog såg vi Davis för att hon är svart istället. Ja, just det. Nej för att jag, jag har faktiskt sett det Help Jag vet inte när du har gjort det också Rasmus eller. Nej. Nej, och mm, hon är, är faktiskt grym bra i det här så um, so, och Glenn Close liksom i Albert Nobbs kan jag inte uttala mig om och inte heller Tilda Swinton i We Need to Talk About Kevin. Nej, men egentligen vi har inte sett Iron Lady heller tänk om. Nej, man, nej, man, men, men alltså hon är skitbra i den för nu. Vi, ja, ja. vi har ju klagat lite på Galen att de de tar typ de vems tur det är istället för liksom prestationen i filmen. Ja. Även om Meryl Streep har haft sitt verkligen i galen genom tiderna så vet du inte. Hon kanske har, har varit bäst av alla även om hon har liksom fått sitt. Grejen är att ja, men, kring det, The Iron det... Lady har jag sett liksom massa trailers, featurettes, klipp och sådär. Och det känns verkligen överspelsaktigt i ja, den men, tiden. Men, grejen är The Iron Lady är exakt samma sorts film utan att ha sett den förvisso. Men det är exakt samma sorts film Som The King's Speech. Som är en grym film som är totalt fucking underbar Och 2010 års bästa film <laughs> ja. Det är en film som görs För att vinna de här priserna Och, så, och det gör den även för att, för att de här De som väljer ut vilka som vinner Är så jävla förutsägbara ja. Och det märker vi ju När vi ser vilka som har vunnit Så det är då Artist som vinner För att den eh, gör någonting som går tillbaka I tiden eh, och det är de som kära i. Och sen så är det George Clooney och det är Meryl Streep, Street Och sen så är det liksom eh, My Week with Marilyn. Eh, Beginners, där har vi homosexualitet och vinner vi. Eh, Niceville, eh, där är det så här... om Niceville! Om... Ja, ja, men ja, ah, okej, okay, the help <laughs> eh, ja, det är rasism är, Det är bara för att det står det på IMDB <laughs> så, ja. ja, den där jävla IMDB kan, ja. man kan, man, kan man fixa så man kan ha Engelska där ja, Jag har det kan jag man man. på engelska Men hur som helst Hur som helst ja. eh, Den behandlar väl ämnet här, äh, Raser liksom på är Raser Den, när den, spelar sig? <laughs> ja, den behandlar ämnet, det väljer och, och allvar Mm. Rasism i ja, 60-talet i USA mm. Ja R Rasism menar jag, förlåt <laughs> Nej, men alltså, Synd att inte Woody Allen var där Ja, det var tråkigt Då hade Alltid han ju fått att att åt, honom, hålla något roligt tal Det var jävligt synd faktiskt ja. mm. men, jag, men jag bara tänkte Jag skrev ju alltså, jag skrev en artikel på min blogg Om att jag tycker det är så tråkigt Att Elisabeth Olsen inte har eh, Nominerats Hon som gör huvudrollen i Martha Marlene, Som mm. jag tycker utklassar Alla de här liksom med hästlängder men Och där skrev jag i det inlägget lite skämtsamt Som att antingen är det Meryl Streep eller Tilda Swinton Som kommer vinna i de här kategorierna För de är så jävla givna De är liksom förtryckta på de här lapparna varje år Eftersom det är just de som gör sådana roller Och så blev ble det Meryl Streep Men, men när jag satt där liksom Alltså kvällen innan eh, Golden Globes då skulle tippa eh, För att tävla mot min syra då Så tänkte jag att nej de tar inte Meryl Streep För att det är liksom för uppenbart men så blir det så. Det, ju, det, det säger: ju, Det är precis, verkligen allting som är fel. Med de här galarna tycker jag Precis som du säger Och så blir det väl någon jävla stående ovation också Ja precis mm. Jag och... hoppades att det skulle bli en stående ovation det, med, det När är... Peter Dinklage gick upp För ja. det blev så jävla kul och han bara försvann <laughs> Han det försvann varför. ju liksom under stolarna När han gick upp ja. Det var ju liksom men alltså, Det var ja, ja. orgasmfest det, liksom. det roliga är ju också att se när Meryl Streep Försöker skådespela Att hon är förvånad liksom När hon ja, sitter ja. vid bordet och hoppar till Och, och tittar på sin, sin make där som sitter bredvid henne bara... Åh oh, kära djur jag vinnare. Vad hänt liksom Han bara Jesus kring. Christ Meryl Get it <laughs> together <laughs> <laughs> Get the fucking words so we can go home <laughs> and fuck <laughs> Hon bara Golden Globes vad är det <laughs> Precis ja. Nej men George Clooney då ja, ja, var... alltså, Jag är ju väldigt ledsen för Över att Michael Fassbender inte vann För sig <laughs> <Ja>. <laughs> <här> <här> Fast det som jag är mest uh, upprörd över Är att första gången jag trodde inte Michael Fassbender var där eftersom man fick inte se honom någon gång i ja, hela galan. Ja, Nej det inte men Sen är Sen när de läser upp nomineringarna typ Michael Fassbender för shame och så bara, han är ju där varför har ni inte visat honom tidigare ja. de, har liksom, de har visat hur mycket som helst på till exempel Leonardo DiCaprio med sitt jävla Brad Pitt George Clooney alla de här stora ja. liksom. och till och med på tyft, Elton John men... visade de också hela tiden ja. om någon anledning han har också <laughs> cool. såhär, Michael Fassbender jävla... sitter där med sitt <laughs> fina jävla leende och det vill vi se <laughs> ja. ja det är så jävla trist så bara jaha där är det, liksom man fick se honom i max 10 sekunder uh, under hela galan Ja precis det var jävligt eh. tråkigt dåliga honom men uh, ja, Clonings uh, vinst kan jag inte uh, riktigt uttala mig om eftersom jag inte ens sett trailern liksom, till filmen. Nej. Men uh, jag tycker att uh, Fastbender var den som skulle ha vunnit. Ja, uh, det blir ju mycket jag mer. Tycker jag också, I den kategorin så tycker jag absolut det. Uh, men uh, om man hade lagt ihop Ryan Goslings uh, prestationer mm. med både uh, Drive, Macdon uh, Eyes of Mars <laughs> och, uh, och Crazy mm. Stupid Love. <laughs> Då hade ju han lätt vunnit, men tyvärr så gör de inte det Utan de tar maktens män som är den sämsta av dem And there it happened Nej, mm. ja. Drive var ju verkligen värd en nominering Alltså, ja utav, utav det jag har sett Så, alltså utav de här ja, men det var ju, Alltså, den räknas väl inte som drama, eller? Vadå Drive? Det det är väl hundra procent drama alltså, ja, den, den lär inte hamna under musical, Det var typ dramafiller, kanske Uh, okay, ja. ja, det är lätt drama, inte komedimusikal <laughs> Nej, nej jag menar att, det, alltså, jag menar att den inte platsar i någon av kategorierna för att kan, inte, kan de inte bara no, ha bästa alltså, filmer? De, de, så gör de ju, alltså de tar ju de som är närmast alla filmer platsar i någon kategori Jaha, alltså, Jaha okej, okay. jag trodde att det var så här Att drama är dramafilmer alltså. Ja, men det, de sätter ju de som det passar mest till liksom. Ja, men kan de inte egentligen bara 50 -50 ha 50-50 bara... komedi är ju jävligt tveksam liksom Ja. Det är ju egentligen en, en dramakomedi Ja Och My ja, Week With borde, Marilyn Det känns ju också som 100% drama, drama Med liksom lite inslag av komedi här och där ja. My Week With Marilyn Det är väl lite, det... lite musikalinslag i My, My Week With ja. Marilyn också kanske mm. Ja, alltså jag, den, jag gillade My, My Week With Marilyn Den var faktiskt riktigt bra Men den är mycket, mycket äh, tyngre Än vad den ser ut på trailern Ja Alltså i trailern så är hon ju glad hela tiden Och det handlar ju om att hon är ledsen Och ja, visst, olycklig ja. Men det har man ju förstått lite Om man bara läst de filmen liksom så... Ja men det gör man inte för att man vill inte veta allt <laughs> Okej okay. ja. Ja. Men vi fortsätter eller? det Det gör vi ja, Alltså äh... om vi tar, ja, eller vad ska du säga på det? Jag tänkte Comedy Musical Ja det var, det var precis det jag tänkte säga ja, så äh, det där. Jean Duardin, eller vad man yeah. säger. Dujardin för The Artist och Michelle Williams för My Week with Marilyn. Ja. Eh, Michelle Williams kändes ju ganska given i den kategorin. Jag eh, trodde du också. Jag trodde faktiskt att det skulle vara Jordi Foster faktiskt. För hon har fått så jävla god kritik för Jag Och att det var så länge sedan hon fick liksom för Silence of the Lambs. Så jag trodde liksom det var hennes tur. Ja. Men då, Om man tänker, liksom den enda som är med i... Eller den enda som är typ själv eller självklart för Oscarsracet är ju Michelle Williams där. Ja, kanske. Så, ja, Men äh, jag, ja. alla de andra... Jag har ju sett Carnage och Jodie Foster är jättebra där. Ja. Så det skulle ju kunna bli tom. Mm. Har du sett My Week with Marilyn? Nej. Nej. Jag, jag höll ju fet tummarna <laughs> för att Brenda Gleason skulle få för The Guard. Mm. Eh, men det så blev det ju inte. Så Nej. Han blev... Han blev snabbad igen, för alltså förra året, eller nej inte förra året, utan det året uh, In Bruges kom det ut, det var väl 2009 va? Ja, mm. mm. då då, fick, då var både, bo, i, i den kategorin så var både Brendan Gleeson och Colin Farrell var nominerade då Och då fick ju Colin Farrell den så att, jag tror att Ja, så mm. då fick han Och då... Colin Farrell Om inte han hade varit med där Då hade garanterat Gleason fått den Så Colin han sa ju det i sitt takt och liksom, Halva den här är din och Jag tyckte det var så jävla tråkigt Så nu hoppades jag på att Brendan Gleason skulle få den Men återigen så skippar de honom Det är så jävla synd Han är så sjukt bra skådespelare ja. mm, Tycker jag. Han är grym i allt han gör liksom. det vid... kommer den här fransosen bara och, <laughs> och, ja. Som inte ens snackar i finnen liksom. <laughs> Exakt <laughs> Jag hoppas lite på Joseph Gordon-Levitt faktiskt För 50-50 okay. Jag tycker inte mm. han gör sådana roller Alltså faktiskt som är, alltså sådana rollprestationer Som är värdiga för eh, Prisgalor faktiskt Totally jag agree with Victor Just i den filmen har han eh, Ett par fantastiska moments Men, ja. Eh, ja, jag men, men ändå... vi har inte sett det artigt Som sagt så han, Sean Dujardin kan ju vara hur bra som helst liksom. ja. Mmh -hmm. Yes. Jag är rädd sen... att jag kommer tröttna på Dorothy Så att jag, inte, att, att jag inte kan sitta igenom en timme och 40 minuter Att det, att det är så Har du inte sett en annan stumfilm nu? Då vet jo du om... det har jag Men att, att jag har så här tröttnat Eller att jag, att jag är så inne i Vad ska man säga Att man liksom inte är Du är, in, Nä, du är så inne på att hata den Hjälp mig här att, att jag Att man är så mycket 2012 Att man inte klarar en stumfilm Nej, det behöver inte vara. Så länge jag, Nej, alltså jag, finns, vet, jag, är, rädd, jag är rädd, att, att det här är så. Grejen är att jag har, lite, jag har ju sett en del stumfilmer och jag har lite små svårt med dem. Mm. stumfilmer, men jag, då tror jag att det artist kan vara perfekt för mig för att det är en stumfilm, men de vet ändå att den här stumfilmen måste fungera för dagens publik. Ja. Alltså så att det är ju en mer liksom mm. Vad ska man säga för att den är ju gjord, Eftersom den är gjord på den här tiden Så blir det ju ändå inte samma Nej som... den, den blir också snyggare Ja precis, snyggare <laughs> Och de, de kan använda musik på ett annat sätt Liksom Och, och andra ljud och, ja. mm. Så jag tror att jag, jag tror att den kommer att vara jättebra. Jag hoppas det och jag tror att The Artist kommer att vara... Någonting jättebra. som jag, jag hade tyckt det var ännu mer intressant om man inte gjorde en stumfilm som ser ut som en, alltså, som är i samma tid som vanliga stundfilmer, mm. utan att man gör en stumfilm som är... som utspelar sig idag. Ja, det hade också kunnat vara coolt. Men det, det, det, det, det hade jag tyckt var ännu mer intressant. Ja, och som kanske inte har just den här uh, The Artist har verkligen nu tar vi det. Den genren som liksom är så jävla exakt för stumfilmer istället. De skulle ju liksom kunna ha gjort Drive svartvitt i stumfilm. Fattar du? Ja okay. men, ja, men alltså, De gör det till en musikala sånt, drama kommer de liksom, det är ju... Istället för och det, det, det Jag är tror att jag ju. kommer sitta och tänka på det att var, Varför gjorde ni det liksom inte en? Varför försökte ni inte göra någonting Som utspelar sig idag istället Det hade varit så himla mycket mer intressant de försöker väl göra sin För det här homage. har ju Ja det är en homage det är ju så Ja precis men, men det hade ju varit en homage Till stumfilmer att göra en stumfilm Fast idag också ja. Jo, men frågan är, var det att göra En homage till Att de hade dålig teknologi Nej men alltså Det är ju det är en helt annan konstform är det, Jo, men det är det ju självklart man... ja. alltså... The Lost World Om ni vill se en jävligt bra stumfilm. <laughs> Okej okay. Och du var strata eh... bort det, det jävla Ja. Äh, ass. <laughs> men jag tänkte ett, ett pris som du lär gilla gillat Rasmus Det var att Tintin fick bäst Ja ja. för fan <laughs> Det. Ah, jag blev också jättebesviken alltså Jag tycker Rango till exempel är en mycket mycket bättre film än vad Tintin är oh. Nej, Rango är underbar men Tintin var fan världen alltså. Det var bara synd att Peter Jackson inte var på scenen om Jag har bara sett Mästerkatten och Tintin Fan vet väl. inte om Cars 2 och Rango och Tintin, Tintin också Och då var fan uh, Puss in Boots bättre än Tintin Nej men alltså grabbar vi hörs <laughs> Nej du kan inte se allt Va fan? Det var inte bättre Du satt och bajsade halva Puss in Boots också Alltså Ja det gjorde jag, men det var fortfarande mycket bättre Än äh, äh, Tintin, Tintin var ju värdelös Nej Ja, men alltså, jag håller Alltså lite inne på Rasmus på Men det, så det tyckte jag var tråkigt att Tintin fick bästa animerade, det var lite Lite sådär Ja, så jävla oförtjänt att Steven Spielberg får stå där uppe och hålla ett jävla tal Det är klart han får göra det när han är Inblandad i varje film som gör <laughs> ja. ja, men här var han ju faktiskt Regissör Ja, det var han. Men det här var ju hans sämsta film. Sämst film, skulle jag säga. Även av dem i alla fall, tycker jag ja. och, och så gör han jävla War Horse också, som är också så jävla jord för ja Alltså grejen är att många säger till mig att The Artist och den är så himla Oscarsfjällsk och så här. För mig är War Horse den som är absolut mest Oscarsfjällsk det här året. Alltså, det, Men det är det inte är tråkigt, det är inte tråkigt, egentligen något och tänka så När, jo, när det, hela, det hela filmvärlden fan, tänker fan... nej, Inte filmvärlden men kanske Filmfansen liksom på filmforum och sånt Allt de tänker på, oh shit Gud vad Jag tror helt ärligt att Spielberg inte hade Och den här filmen ska göra bara för att vinna Oscarn nej, Överhuvudtaget det i sitt och så. Jo, du visst. Jag tror men... inte att han hade det bakhuvudet Någonstans att det här kanske är Någonting som akademin kanske Han, han har vunnit tillräckligt men jag tänkte det är, alltså, det är inte han som tänker så Det är ju snarare producenterna som tänker Ja, så. ja precis, producenterna ja. Men jag tänkte Om, om marknadsföringsgrejen liksom Studion och Men jag tänkte mm. Hela, hela Oscarsgalan Om man kollar tillbaka vinnarna. Liksom Det är den som blivit en egen genre i filmen Alltså mäkt Eller så här. Storartare Och liksom Förstår ni vad jag menar? Det är nästan ja. Oscars filmer, liksom, episka filmer typ. Ja men liksom alltså, Oscarsfilmer det är liksom blivit en egen genre ja. Typ men livsöden, grej, grej för stor för att Steven Spielberg är så given med sådana filmer Alltså det känns som hans filmskaparstil. Att han äger den kategorin lite Och det tycker jag blir fel Liksom när han ja, gör han det Han slutar klaga, han är skitbra filmer skulle kommer vara säkert as asbra Ja, det, alltså Warhorse är mycket möjligt Att den kan bli asbra Men det är fortfarande den filmen Som jag tycker är absolut mest Oscarsfjäskig Om det nu finns någonting som är det Så, så, så tycker jag ändå att den är Och där Oscars... ringde min mobil Hälsa från mig Hannes ja är jag så <laughs> Nej men Så det, det tyckte jag var tråkigt Eller, Och jag hoppas att Warhorse är mindre fjäskig Än vad jag tror att den är Men man har ju fått höra liksom att Den är väldigt smörig Det är riktigt riktig men, tearjerker Ja, precis mm. Och det kunde man ha gissat liksom när bara premissen släpptes att det är en pojke och hans häst och det är Spielberg som regisserar, då vet man ju det liksom. Man vet ju precis vad det blir för film. Ja, så alltså när jag såg att det var Spielberg som regisserade, då var då, nej, vaffa. Ja. Han igen, vaffa. Mm. Ja. ja, kan inte han dö. Nu går vi lite för långt här alltså. Ja. Nej mm. men eh, bästa utländska då. Hade ni tippat rätt på den? A Separation? Det hade jag ja, den, den kändes också... Den kändes helgiven, tyckte jag. Ja. Det är så jävla många som har snackat om den. Ja, det hoppades ju på The Skinny Det hoppades ju också, Det var den enda filmen jag hade det. sett. Mm. Jag, det... jag, har sett jag hoppades på Hamilton, men det var inte numera. Jag, <laughs> jag har inte <laughs> sett Hamilton, då är ju sugen. Jag. jag tycker det är lite lustigt att uh, In the Land of Blood and Honey, som är Angelina Jolie's debutfilm ja. som regissör, uh, den, det, det är en amerikansk film Det står ju ursprungsland USA Precis, men grejen är att Vad heter kategorin på engelska, Patrik? Best, Best foreign, foreign language, language. Ah, ja. Film ah, okay. Så att det är ju, där spelar det ingen roll Vilket land som är produktionsland Utan det är bara det att de pratar bosniska i filmen mm. ah, okay. Så det är det som gör det Så man skulle kunna göra Alltså man skulle kunna göra en amerikansk film Om, om liksom Nicolas Cage Pratar spanska ja. Och sen har den som best full language Så du kassade med paddeln med Will Ferrell Den kommer <laughs> kunna nomineras bästa ja, framtidenska ja. film, Oscar Scala Kassade mig Will Ferrell kommer upp Ja, precis Nej det... nej så. men Jag hade faktiskt ingen aning om uh, Madonnas egna film Inte, nej. WE Som nej. får alla säga suger stenhårt Men uh, det är ju mm. en grej. Och så vann Madonna så en jävla golden globe alltså. för... Ja hon fick ju det för bästa sång För där har ju hon, hon ganska bra koll på musik liksom, men... Nej Victor, du har du inte koll överhuvudtaget <laughs> Men resten För er som eh... inte vet så älskar Victor Madonna Han har poster på väggarna och classic Madonna Sätter upp <laughs> håret så här True story Och han har såhär seniga <laughs> ja. jävla armar vi, län har... vi, län vi länkar en bild Under det här podcastinläget <laughs> Ja visst gör det Nej, men den har, den har 29% på Rotten Tomatoes eh, wi så att den ska tydligen vara väldigt dålig. 4,6 på IMDb. Ja. Mm. Så, ja. Mm. Det är båda inte särskilt gott, men eh, det, det, är ju, det handlar ju precis om det som The King's Speech handlar om, det vet vad, väl, Hannes? Vadå? Alltså, du vet, Guy Pearce spelar ju Colin Firths bror i The King's Speech, och han avsäger sig tronen för att kunna vara ihop med en tjej. Mm. Och det är det som Madonnas film handlar om Fast att det är liksom Huvudkaraktären är Guy Pearce-karaktär Om man säger mm -hmm. Fattar du? Så det är samma Ja, men det är Madonna Det, det handlar inte. om den kungen alltså Som Jag förstår, som, jag förstår, jag förstår, jag förstår. Ja, Precis The King's speech mm. är underbart Ja, sluta, så det är en ett sidospår i The King's Beach, kan man säga Så det ska bli intressant att se den tycker jag Men det, det är känns ju ändå som att Madonna ska syssla med musik istället för film Ja, hennes ja. senaste Castaway var ju inte så bra Hon försörde liksom Guy Ritchies karriär nästan Swept Away, vad heter hon? Ja, sw Swept Away, inte Castaway. Away alltså, alltså, Jag har inte berättat som Tom Hanks <laughs> <laughs> Nej, ca Cast castaway väl, var ja. bra, Swept Away menar jag Ja... ja. Nej men eh, för att gå vidare lite. Jag tänkte eh, best performance i supporting role, då Octavia Spencer och Christopher Plummer. Plummer mm. tycker jag var helgjuten Plummer för... var ju totalt underbar Beginners. Ja han, ah. helt, det, han, så så hon, han är helt. tycker jag jätte Tyckte jag faktiskt. Oh, ja. eh, Octavia Spencer. Ja. Ah, eh, jag hade hellre sett Jessica Chastain faktiskt vinna den kategorin. Ja. Ah. Eh, ja jag vet inte om jag tycker Octavia Spencer var så jävla Nej. Hon var inte särskilt imponerad när man säger så liksom, <laughs> Nej, inte eh, Men jag kan inte uttala mig så mycket om de andra eh, Nej heller. Men Jessica Chastain, tyckte du då var bättre i The Help? Alltså, som... eh, jo, alltså, med, med tanke på det jag sett i övrigt av Jessica Chastain så... Ja Uh, tycker jag var en ganska in intressant prestation av henne. Ja, visst, det är en väldigt annorlunda grej det är. Och David Spencer spelar ju sig själv lite kan man säga. Ja, eh, men det är liksom. Det fanns det här... inte, det är en överdriven version av det. Det känns ju jävla stereotypiskt. Mm -hmm. Ja, precis. Mm, -hmm. mm -hmm. precis. Ja. Så, okay. mm. Men um, Christopher Plummer som sagt tyckte jag var jättevärd förtjänt Alla säger och han är så given Men han är, ja han är väldigt given Men han är värd också Så mm. där har vi en som är dubbelt upp Och det är jättebra Han har såg Kenneth Branagh sjukt bra I uh, My Week with Marilyn Ja mm. och han är alltid sjukt bra Kenneth Branagh. Typ jag såg om Valkyria för ett tag sedan Som är ett mästerverk bara. By the way, kan Jag, jag höjde det i femma men Um, Let's not get into that <laughs> Nej precis Och där är han också hur bra som helst Kenneth Branagh Och mm. en av mina favoritfilmer Hans fyra timmar långa version av Hamlet Kan man ju också se där han gör titelrollen Och är eh, överjävligt bra Så att Kenneth Branagh förtjänar Precis de priserna han kan få tycker jag också Men just här känns det nästan som Christopher Plummer blir svårslagen Också på Oscarskalan tror jag Ja mm. Eh, det, jag rätt given där. Det är intressant att både Jonah Hill och Viggo Mortensen Fick eh, varsin nominering Ja visst det, är det. Viggo det, Morten, känner... det här är en lite mindre Fast det är ändå den nästa största galan I USA Ja eh, det det. Så Nick Nolte har ju varit en eh, Varit mycket i snacket Men han blev oh, utan han blev helt. Det, det tyckte jag är mm. Ja, Han var ju riktigt bra i Warrior Ja, Det håller väl du med om också här Patrik du har ja. inte sett Warrior än Jo det Ja, har du har gjort det. Okay. Yes. Ja. Ja, jag tycker han var bra, eller effekt. Ja, bra tycker jag Jonah Hill har, jag, har jag inte... Ja, Jonah Hill inte så mycket över för. Nej, Nej och verkligen inte. Eh, jag tycker Viggo var bra i eh, Dyn Method, men jag tycker inte han. Han gjorde inte så jättemycket. jättemycket. Det här håller faktiskt inte jag med. Det, honom tycker jag är jätteväl förtjänt faktiskt, den nomineringen just. Men Jonah Hill tycker jag man kunde kapa eh, och istället ta in eh, Nick Nolte. Mm och sen bästa regissör Martin Scorsese i... Yes, och oh. den tippade jag rätt på. Det ja. gjorde inte jag, kan jag säga. Ja, det, Men... det känns ju som att det kanske skulle stå då mellan eh, The Artist och The Descendants. Ja. Alltså Alexander Payne och Michel nu? Jag trodde nästan på Woody Allen där. Eller? Ja, jag var också lite inne i Woody Allen faktiskt. Att det var lite hans tur, skulle man kunna säga. Och ja. som han har gjort så stor, enorm succé med Midnight Lady Paris. Liksom det är mm. hans mest framgångsrika film genom tiderna, tror jag, var. Yes. Eh, och eh, så då trodde jag också Det var lite hans tur Men, men så, annars trodde jag på Michelle Hassan eller Alexander Payne ja. Men det blev ju ingen av dem Nej, det Kloon räknade jag bort direkt Nästan men... ja. Ja, det, det är lite äh, intressant Att det blev äh, Martin Scorsese det, Ja visst Känns som att han äh, Han fick ju liksom sin Oscar till slut för äh, The Departed ja, För precis. några år sedan vilket var jävligt gott för den skulle han haft för länge sedan. Ja. Fast Reporter är en av hans bästa film ja, filmer. Ja. Jag tycker att det är absolut en perfekt uh, Filmat igen yes, Men det är fortfarande en remake så det är många som liksom har klagat på det. Ja, Han skulle ha fått den för Gudfällas till exempel. Eller Chiron eller från Bronx. Ja, de skulle vänta väntat några år till. Jag tror jag honom nu för Hugo. Ja, precis. <laughs> Nej. Ja, fast det hade ändå varit. Trist måste jag säga. Han har ju en hel karriär på att göra gangsterfilmer och så gör han en jävla. Ja, alltså det känns inte. som en typisk uh, skurcesterfilm i alla fall. Eller Nej. Nej. kanske det. det är kanske det de försöker hylla Golden Globe eller uh, Hollywood Forum Press. Nej, vi vi ge... Mm. ge honom den för att han är... försöker vara innovativ. Liksom. Nej, men vi... nu kommer han inte säga att jag 15 uppföljare på den där bara för det ja. typ men, men det, alltså, det kan, de kanske försöker liksom Hylla honom genom, För att han har, han Nej, har Försökt det, att förnya sig själv Och det gillar de Men å andra sidan så är inte de Några förnyare direkt när de ger eh, Till George Clooney Och Meryl Streep liksom. så de, de hugger ju sig själva i foten När de ger eh, Martin Scorsese För Hugo, tycker jag mm. Ja, det är inte mm. Men eh, detta betyder också att Hugo eh, och vill upp lite i liksom tippningen för... Ja, visst, för Oscarsgalan. Så, det... så det, det känns ju lite som det står mellan Hugo, The Artist och The Descendants just nu. Mm, Sen är jag, Kanske. eller vad, vad tror ni? Eller att någon liksom skräller in. skulle alltså, vara kul det hade varit om de vore här vann alltså. Nej så alltså typ mm. en film som det Help liksom Som är feelgood rätt igenom Och också ganska så här Oscars mm. eh... Eller War Horse. Ja precis Alltså om något sånt där skulle skriva till Men det är väl väldigt liten chans Jag hade älskat om War Horse eh, vann För då hade jag haft så jävla Point taken liksom jag Hade, <laughs> ja, hade alla kommenterat eh, ja. Om jag hade skrivit När min krönika kommer <laughs> Ja <laughs> ja. Men sen bästa manus eh, Woody Allen som inte var där Så jävla tråkigt, jag hade velat höra hans takttal liksom. Ja, det var lite trist Men ja. eh, han brukar väl inte gå på sånt här Nej, Nej Han tog men... ju inte emot sin Oscar när han vann 77 eh, När han vann Över um, Över Star Wars mm. Annie Hall, väl ja. mm. eller? Det, det är lite gay Ja Okay. Men uh, jag där, jag där tyckte jag att det skulle gå till Stan Sherwin, Aaron Sorkin Och uh, Steven Salien för Ball Faktiskt mm. De hade jag hoppats på för det tycker jag är det bästa äh. Alltså bästa manusarbetet från de filmer som, Fast i och för sig Det är jävligt komplicerat i Midnight in Paris för det, Fast det ska jag inte säga för det är en spoiler så att, uh, ja, men, men, vi, men, vi Alla där. Alla, alla där. Ja, Då vill så. Jag säga en Nej, sak, men jag kan e bara säga så här att Minnet till Paris manuset är av olika anledningar extremt komplicerat, så att, eh, är, jag, jag ska ja. Det är det ju inte. Jo, det, men jag förstår det det. vad du syftar på, men jag håller inte med. Nej, det det men... är inte svårt. Jo, det, det, är, det, det, det är inte liksom Nej, prime. Alltså, det, det är inte primer Vänta, vänta, vänta, vänta nu. Vi tar det här i slutet, så säger vi att det är en spoiler. Så gör vi. så vi, ni som vill höra den här diskussionen, vänta till slutet, så, så kommer den. Mm, ja. Men på angående Orelen ja. så vill jag säga en sak det, det finns, Jag kommer inte ihåg om när, om, när det var han, han skulle i alla fall presentera nominerade på Oscarsgalan Eller någonting sånt okay. mm. Han skulle i alla fall prata på Oscarsgalan Och då så berättade han eh, eh, i det här talet Att, att han blev jätterädd när, när, Oscar, när de på Oscarsakademin liksom, ringde Och sa att de ville... Uh, ha honom till Oscarskalan <laughs> för då, han trodde att de ville ha tillbaka hans Oscarsstatyetter för de har han lämnat in på pantbanken för länge sedan <laughs> Det är så himla roligt när han berättar det. Vi kan, kan lägga upp det på hemsidan också. Ja, jag jag. Uh, det är klippet. Det, det är så jävla roligt. Han, jag älskar honom. Men det är också prata. det är också lite särare. Han tar i sina händer hela tiden och bara pratar med sin New York accent. Det, det är väldigt bra. Jag tycker också det ja. blir tän lite fult för det är så här. Fan, jag bryr mig inte om Oscars statuett liksom. Fan, Fast alltså. varför ska man bry sig om det? Varför ska man bry sig om Oscar? Nej Vem, men alltså om man egentligen inte Han gör liksom en grej av att inte bryr sig om, om man verkligen inte bryr sig Då skulle han inte ens bry sig om att ta upp det liksom. Ja, jag, ja jag fast han, han, gör, lite, han gör alltså. inte alltså, en Det, grej, det känns ju ändå som att det är jävligt många Som har Alltså som har röstat på honom och visat sin uppskattning Och då bör, bör man ändå liksom tacka för det Kan man tycka Mm Alltså, tycker jag alltså, också jag lite Så Jag vet inte, jag, alltså, jag hade aldrig haft The Balls att inte gå dit men, Nej, det har äh, jag inte Nej. Men tydligen har gubben det fortfarande Ja jag Och det tycker jag, jag tycker det är kul, det visar att han Att han fortfarande bryr sig På ja. något sätt han, han bryr sig om vad. Alltså, han har fortfarande lite stake Och det, det, det, det, är, det är skönt han, han är fortfarande med i gamet Had han, Alltså, hade han varit Om vi ser om tio år, när han är 80 Nu ska vi se hur gammal han är nu Han är 75 va? ja eller något Och sådär. jävlar, om när han är 85 <laughs> då, då, kommer liksom, han kommer, då kommer han säkert gå På de där grejerna, jag tror det Ja, kanske För att han kommer känna så här att Ja, nu är det skitsamma, nu behöver jag inte nu behöver jag inte bry mig längre. Nu kan jag gå på de här grejerna. Liksom. Ja. Mm. Och så ska man göra det. Och jag tycker det är skönt att han inte gör det nu. Att han fortfarande lever. Men, guys, för att gå vidare. Alltså, Homeland tog hem bästa tv serie drama Fast ja. att Game of Thrones var lite föranstippad. ju. Och ja, den uppfann var... jag på. Och ja, jag är också definitivt för. grym, jag ser det då. Ja, och sen så eh, tog Homeland hem. Och jag har ju sett, jag har sett hela första säsongen av Game of Thrones, hela första, eller hela andra säsongen av Boardwalk Empire som är nominerad och även Homeland. Men, men boss. Har du sett och... alla avsnitt av Homeland? Alla avsnitt av Homeland ja. Precis. Ja för jag, jag håller på att kolla igenom den nu faktiskt. Okay. Det är, är ju också faktiskt. Var var du, Hannes? Jag är på andra avsnittet <laughs> okay. eller jag ska alltså jag ska börja tre avsnittet. Jag vet mm. att Homeland är att det är sjukt många som tycker att den är liksom mästerlig och det har inte gått något så här bra på tv sen hur länge som helst men Jag tycker, jag tycker ändå... också, precis som du så tycker jag att det saknas någonting Ja det är något som saknas tycker jag också Och, det, och jag, för mig känns det som Game of Thrones är lätt bättre och andra säsongen av Boardwalk Empire som var helt mindblowing Så bra var den eh, Båda de två är, ligger över Homeland för mig och Den andra faktiskt... säsongen av Boardwalk Empire var bättre än första? Vad säger du? Andra säsongen var bättre än första Ja herregud, första säsongen var skitbra Men Board och Empire, andra säsongen är nästan liksom En femma för mig Så bra är den, så ja den är ruggigt bra och sen, sen idag faktiskt såg jag Första avsnitt av Boss eh, okay. Som också var nominerat Och det första avsnittet, den piloten var jättebra också Så jag skulle tro att Även Boss slår Homeland För mig alltså, så att det känns som Homeland kommer sist Av dem, men som sagt American Horror Story Har jag inte sett heller Men eh, ja så det var, det var lite skrälligt så där kan man ju tycka Ja, jag har inte sett där. ett enda avsnitt Av någon serie Varken i drama eller komedifacket Här ser <laughs> jag Det ligger tillbaka i serien. Ja. Så du har inte sett, i serie, sett Game of Thrones ja. Nej. Så jag är väldigt dålig Just i seriefacken Ja. Jag, jag känns som att jag, jag gör Inget annat än att kolla på serier Jag, också, jag börjar komma in i en sån period nu Lite känner jag, jag har slackat lite Med filmerna här på senare tid Ja men vet, Men, och sen, ja, vad, vad sa du, Patrik? Jag tänkte säga i skådespelarfacken ja, ja. där på i, I serie, bland serierna Tycker både Kelsey Grammer Som vann då för Boss Bästa aktör i dramaserie ja. Och Matt LeBlanc Som vann ja, den var verkligen... bästa aktör i, i komediserie. Båda de kände som lite skrällar Eller jag vet ja, inte, Kelsey, Kelsey Grammer han är Okej. jävligt bra i boss alltså Det kan jag säga Han har varit mer skitlängd Ja och det jag tänkte på Med Metal Blank var, fan vad han har blivit gammal Med grått hår också ja. liksom det... ja, men, men grejen är att man... Old man liksom På Meryl Streep När hon hoppar till Och allt det här När hon, får, när hon sitter och spelar Att hon blir överraskad mm. Metal Blank var verkligen Överraskad alltså Ja, ja han var, var ju värdig Överraskad också, liksom. Han var inte han var inte beredd på det alls Han bara liksom oh, Shit I'm nervous Och du vet så här: Bara fumlade Och ja, alltså, Det var bara det... det är, så, så, det är så det ska vara liksom. det, det, ja, det, det blir ju roligare Att se dem mm. ja. Men alltså ändå Claire Danes Fick ju också Alltså från Homeland då Hon fick ju Bästa eh, huvudroll mm. Alltså bästa kvinnliga huvudroll I tv drama då mm. Och hon tycker jag var Jättevälförtjänt faktiskt Tycker jag är bättre än de andra till exempel Som är med där okay. jag, har inte sett, jag, jag trodde jag har sett du också, Jag trodde att du skulle hålla på Mirelle Enos fr Faktiskt Från The inte. Killing För att Claire Danes är sjukt stark I Homeland och det kommer du märka ja, Senare, i, oh, senare äh, i säsongen Framförallt hon är grymt stark eh, i Jag vill bara säga en sak Om LeBlanc. Blanc mm. uh, ja. Och det är att jag har, Han borde inte ha fått vinna Av en anledning <laughs> Och det är att hans serie heter Episodes och därför är det jättejobbigt att söka efter den på Pirate Ja, just det. Det är så jävla... Det är en sån pain. Ja, då kommer allting upp. allt. Det är intressant, ja, allt. Ja. Det är intressant att du ser serien också. Är ja. känner att du inte tittar på den? Nej. <laughs> Nej, det är det som är så bra. Det intressanta är att han, han spelar sig själv typ i den ja. serien också. Det är lite intressant. En också. heightened reality-version av sig själv liksom. Ja. Jag vet inte ens vad den handlar om. Det handlar han skriver, ju. Nej. Det, det är väl att eh, just hela den här grejen att brittiska serier tas till USA för att göra i en amerikansk version. Jag får med att, att serien handlar om det. Det handlar om två britter som kommer till Hollywood. Och eh, Matt LeBlanc ska då. Eh, ja, han, är, han är sig själv och han ska spela i den här serien som de tar till USA. Ja, men Är den uppbyggd som Som liksom en. Uh, nej, det är inte. Never mind. Never mind Tänkte så. du som. Typ alltså som han serie Joey typ Alltså en, Om såg den någon gång. Uh -huh. en Som var en, en spin-off på Friends uh -huh. det, det är intressant Eller det det mest eh, När han gick upp då på scen Så, ja. så, så sa han som så här ja, som Metal Blanca har tidigare varit nominerad I samma kategori för Vänner och Joey Jag bara, what? <laughs> att, att han har varit nominerad i den kategorin För Joey, det är fan sjukt det, ja, det var ju ja, mer ja, av en ja, skräll För mig just så. Än, än att han vann då. <laughs> Ja precis mm. Men jag vet ju, både du och jag, Patrik, blev väldigt glada när Idris Elba vann för Luther Ja, fy fan det var, det var Ja, riktigt, riktigt härligt Och jag, det honom hade jag tippat också faktiskt Ja, jag, jag tippade bara... bara honom för att jag ville att, att han skulle vinna. Ja, precis jag, jag, var också jätte, jag höll jättehårt tummarna för honom Och ja, det var helt underbart För den, jag och Patrik, vi har ju pratat lite om den här i podcasten tror jag ja. Och han tackade Ruth Wilson som vi också har pratat om Som är så jävla bra i Luther också Han tackade henne i sitt tacktal och... Mm. Det där. Och han är ju, han är bara en härlig snubbe liksom. mm. Och han är sjukt bra i Luther så det var verkligen väldigt Galans jag... mest värda vinst tycker jag. Du, du tycker det? Ja. Mm. Jag tycker det för att jag har sett de två första säsongen Av The Wire Ja, precis, <laughs> och där är han också sjukt bra Stringer Bell är roligt mm. bra mm. Och sen Kate Winslet plockar ju hem I den kvinnliga motsvarigheten där för Millard Pierce Och Mildred Pierce har jag sett Och där är hon också jätteväl För Kate Winslet är verkligen enorm i den Så äm, det tycker jag Ja, bra. Mm. Tyvärr så fick ju inte Mildred Pierce, alltså själva serien, fick ju inte bästa miniserie utan det blir ju den här Downton Abbey istället. Som... Mm. Så jag vet inte har någon tänkt efter den eller det är jättemånga att pratar om den. Alltså. Det, jag, jag skulle vilja köra in den men det nej, känns det lite så här halv B nästan tycker jag. Nej, men så det inte. Nej, kanske inte. nej, den har ju 9,0 på JM. Liksom. Men det har ju ja. typ alla tv-serier. Nej, det har den väl inte? Typ. Till och med Fresh Prince in Bel har en nio <laughs> Jag känner inte förvånad mig det, det Men eh, sen så snackade vi lite tidigare om Peter Dinklage Som Woo! jag tyckte kanske var den mest förkänt. Eller nej, jag håller nog med dig Patrik, Att Idris Elba var mest förkänt Men sen kommer Peter Dinklage för Game of Thrones Han spelar ju Tyrion Lannister där Och är så jävla bra alltså bra Han är lätt den ja. absolut bästa både karaktären Och skådespelaren i hela Game of Thrones Ja, det tror jag också Nej, du, du tror inte, du vet Hon <laughs> ja. bara med ja. Men, ja, den är, han är Ruggigt, ruggigt bra i alla fall ja, det är han. Ja. Även Så om han, han är dörr i högt, Absolut. Där. Ja. Sjukt tycker jag. Det håller du väl med om också, Rasmus jag? Ja, ja, ja, absolut ja. Han är... Fantastisk. Även om som han sa i sitt taktal Att hans mamma sa till honom att Guy Pierce kommer vinna För att han är så jävla bra i Mildred Pierce <laughs> no. Och det var han också Han är ruggigt bra i Mildred Pierce. han hade mycket möjligt kunnat sno den för honom Men det var ändå Peter Dinkler som var den Som var den rätta vinnaren tycker jag Mm. ja, de bara, alltså, frågan är om man skulle fått dem där om man var, om man var, liksom a normal human being och inte en dvärg, ja. de bara, freak. de bara undrar hur det ser ut om en dvärggrupp på scenen och så bara ja, nominerar dem hansa. ja oh, just det, det är säkert. då de skulle, de skulle låta det, skulle låta micken vara kvar där uppe och så alltså, fan hoppa upp från sin ja. eller, eller att de skulle kommit med en pall istället. så, ja, så. jag var han kan ju han, kunde ställa, han kunde få sitta på George Clooney ja. ah, Nej men han verkar vara också, verkar vara en ärlig snubbe så det tycker jag. Han höll ett bra takttal. Jag är väldigt humoristisk ja. alltså, ja. Det som så... jag blev så jävla trött på under galan var folk som gick upp när de höll sina takttal att de, ja. de bara stod och rabblade namn där. Fram med i lappen liksom ja, och så bara och läste läste mm. av ja, en lista bara. Jag skulle att den personen tackad av någon som läste ens namn på den Jag lista. fattade det heller det kan ju inte vara roligt alltså. Såhär, rabblar, kör efterte filmens eftertexter på en lapp Skriver ut liksom Och sen så läser man igenom det, ja jag fattar inte heller Kan ingen bara gå upp och dra typ något dåligt skämt Och sen bara tack? Som George Clooney gör Alltså hans takthåll liksom för det, det Det var det bästa tacktalet under kvällen tyckte jag När han liksom skämtade Han, han sa i want to thank all the actors Och sen Alexander Payne liksom Det var de han tackade Han sa inte skådespelarnas Nej. namn eller Nej Grejen där. är Man kan ju lätt missa någon liksom, Och då kommer den bara hoppa. Det är därför man inte ens ska börja Man ska inte ens säga någon Man ska bara säga så här Gå upp, gå och säg thanks här, to everyone det är, det är involved kul, in the production. Gå upp, gå upp på scenen, kolla in i kameran och gör en sex jävla min. Man säger inte ett enda ord och sen bara gåma ner. <laughs> Allt. På... <laughs> Nej, som som nog pass på gulbagargalan, <laughs> ja, va? Tack. tack, tack, tack. Gick ner ja. Fast det tycker jag ändå är helt okej okay. är ändå ja. helt okej okay. det, det, det är bättre än att stå som. Äh, Uh, vad hette hon? Olivia P uh, Spencer. Eller vad fan Octavia. Hon? Olivia, Octavia Spencer. Ingen, ja. ingen, någon borde ju parodisera det att typ ta med sig telefonkatalogen upp och bara okej. Okay. <laughs> börja köra från A ah, liksom. Men ja, Jag tycker att det var kul där, det tycker jag var roligast han sa När han sa, stop thanking your families, they haven't done shit ja, Precis, <laughs> ja, exakt Jag, jag tycker ja. ändå det var fint när Michelle Williams eh, Ja, det var tack jättefint Och eh, hon mm. pratade om sin dotter och sådär Sjukt ja. emotional, hon grät där Och ja, ja. det var verkligen och, och då, samtidigt som hon höll sitt tal så Jag satt och tänkte på Heath Ledger då Ja, och grejen var att P Piers Morgan, ni vet vem Pierce Morgan är eller? Ja han, talk show hos den brittiska Och han, han tycker jag är superskön i alla fall Så jag följer honom på Twitter Och då twitterade han ut att eh, Michelle Williams once told me That she keeps her hair short Just because Heath Ledger liked it that way Så det är därför hon har sitt korta hår För att Heath Ledger tyckte hon var så snyggt i den frisyren så för att det är jättemånga som har sagt till den är Typ, typ hennes dotter som hon har, Jag läste om det där intervju, Att hennes dotter vill att hon ska ha lång liksom, men Det skulle vara så jävla kul om Heath Ledger typ skojade Och sen dog en dag efter det Hon går runt med den värsta fula frisyren som man egentligen hatade <laughs> Ja säkert ja. Nej men ty tydligen så var han väldigt Jo det tyckte han det skulle vara roligare, så Tydligen så var han väldigt, eh, väldigt förtjust i den Ja precis frisyren Så därför har hon den och det tyckte jag är en jävligt fin Ja. fint körsbär längst upp på tårtan liksom. Men ja. det är därför men... Mary Mulligan också har kort Hon har den <laughs> affären <med> Hitler. <laughs> ja, det det är Men då är ju vi alla då också, för vi också. De är kortår. väldigt lika. Ja, det är de, de lite så där. Ja. Eh, ja, alltså inte de gör liknande roller, roller de är nikta. Ja. Ja, de, det är lätt att liksom så här, Man kan blanda ihop dem ja, Nej, det kan man ju inte Jo, det kan man, visst, Victor <laughs> träsk. Ett, jag, jag, för, jag föredrar Michelle Williams, faktiskt Nej, det inte jag, inte jag, jag. jag. Karimuldig Victor, eh, du har glömt en kategori som jag Va? kom på Va? här som är ä, Laura, Laura Derns Ja, Laura Derns för tusan som är så som jag älskar också i en Enlighten fick ju hon för. Ja. Den har jag hoppat över av någon anledning Även om jag sitter här på Golden Globes hemsidan liksom Och scrollar Men äh, ja. ja, den hoppar jag över Jag har glömt uh, den som är um, Best performance by an actress In a supporting role in a series Miniseries or motion picture, picture Made by uh, Ford Television Den har jag glömt bort också Det är okay. Jessica Lange, va? Jessica Lange ja. Men mm. den ja. var lite ointressant den kategorin Tyckte jag Ja, det är ju kvinnor mm. Ja, precis. <laughs> Nej, men det var... Uh, men just, just, vad heter hon? Lara Dern. Dern har jag ju pratat om en del. Alltså, det kan man ju se bara i trailen till En när hon får värsta utbrottet i en hist. Jag, jag älskar Lara Dern, hon är, ju, hon är kanon i första Jurassic Park till exempel och hon är jättebra i David Lynch, hans filmer. Hon har ju en ganska tight alltså förhållande sådär med, med David Lynch. Jag ja, tror skulle säga att han en ganska tight kjol <laughs> Ja just det Men så Det tycker jag är jättekul ja. att Dern, Jag hoppades på antingen Laura Dern eller Laura Linnie För jag älskar Laura Linney också Eller Amy då. Poehler <laughs> Amy ja. Nej men våra eh, Loras Tycker jag är grymma så, Men det var kul att Laura Dern fick. Ja, Det tyckte jag verkligen ja. Ja, Då har vi gått igenom varenda Hela jävla vägen. kategorier En hel timme om Typ en minut då har vi snackat en timme om. <laughs> ja, ja. Nej men jag tänkte ska vi ta lite eh, snabbt lite vad vi har sett eller? Nej. Vi kan väl dra det snabbt. Ja. Ja, ja, det, det, om, om vi har nåt så nio. dra det. Ja. Alltså, jag, ja har sett något speciellt? Nej. Ja jag tänkte ju bara vi kunde snacka lite kort om Hamilton du och jag. Rasmus kanske. Ja. Vi om Hamilton för det kan jag tänka mig att många är intresserade av att höra liksom vad, hur den står sig. Yes, much. Much. Ja. Något <laughs> <laughs> resultat. Ja. Faktiskt. Ja, den, den var väl alltså, Den var okej okay. Ja, jag håller med, den är okej okay. den, den jag, jag tror att du är lite mer positiv till Ja precis, du sa 4 av 10 och jag sätter den på 5 av 10 i alla fall Ja, mm. eh, jag tycker att den var... Jag satt hela tiden och, och tänkte liksom att... Eh, vad hade jag sagt om det? Om det hade varit typ Matt Damon i huvudrollen eller ja, Tom de Cruise liksom. eller något sånt. Ja. Men nu är det Michael Persbrandt som är i huvudrollen. Och det känns ju som att man känner honom. För man har sett honom ända sedan han spelade ja. Gunnvald. Liksom. Fast just den biten alltså. Jag, jag trodde att jag skulle ha sjukt mycket problem med just Persbrandt alltså. Men det var det jag hade minst problem med. Jag tycker att Persbrandt är det som är starkast med filmen faktiskt. Jag tycker han... Han kapar sin gunvald uh, och uh, kör ett helt annat race faktiskt. Typ, ja, nej men jag tänkte komma till det också. att Jag har inte så jättestora problem med det. Det, det är ju vad det är. Ja. Vi har en rullians på 30-40 skådespelare som alltid är med i allt. Ja, visst. Så är det. Uh, och uh, man känner igen varenda snubbe i filmen som är svensk liksom. Ja. Gustav Hammarsten känns helt fel ja, tycker jag. speciellt efter om man har sett julkalender När han spelar kurre. <laughs> men det har man inte så... äh, ja. så att, ja, men, och sen, men det jag tyckte var det svagaste med filmen är just alltså, just hur den är uppbyggd den så här den går aldrig riktigt igång. Man, man hoppas att nu jävlar rycker det igång här och nu blir det mer spännande och nu blir det nu, nu blir det mer tajt liksom men det blir aldrig det utan den bara... Jag håller med, den, den var aldrig riktigt spännande Nej. Och sen så, någonting jag stör mig på Är våran svenska esteti estetik Som vi alltid kör med den Att det hela var tiden vara så ljust och fräscht ja, Det tyckte jag var skitsnyggt det, Just fotot i filmen, om det är det du tänker Jag hatar att vi mm. hela tiden Ska ha det så ljust och fräscht För det är verkligen så i varenda film vi gör Ja Det är så, det... tänk på det När ni ser svenska Ja, det, svenska det är det väl inte, men... Um... Ja. Men, Hur allting är så perfekt. Det, det fanns en scen när eh, det är samma bild som är på Posten eh, när, han går, när han går in i kontoret. I, ja. Och så följer ja. de honom ryggen mot liksom. Precis. Mm. Allting ser verkligen så retuscherat ut och polerat. Det är liksom. Det är så himla gjort i efterhand ja. då, och, och den stilen råder jag faktiskt som jag Ja med. fy fan vad fylld, <laughs> fylld. Nej men och sen En grej jag hade problem, eller inte problem med att säga En grej jag tyckte var riktigt bra med filmen eh, Det var just att det finns en väldigt oförutsägbar Subplot liksom som går hela vägen Genom filmen Jag vet, jag, jag tänker inte avslöja vad det, vad det är för någonting Men den involverar ett äpple kan jag säga till dig Rasmus, ja. så förstår du vilken scen jag menar Och vilken subplot jag menar liksom ja. Och den kom out of fucking nowhere Och bara blåste skjortan av mig Alltså jag trodde, det här är en mardröm Tänkte jag, det här är en mardröm så här, Det här kan inte hända i handlingen, i filmen Men det gjorde det Och det tyckte ja. jag var jävligt vågat Och snyggt och eh, sådär Jag Men... twittrade det efter filmen att, eh, att det jag tar med mig från Hamilton Är att, eh, att jag inte ska äta äkle med fruktkniv. <laughs> precis, ja. Och det är ett råd jag ger våra kära lyssnare också. Och <laughs> ja. ni som har sett filmen vet vad. Ni som vet, ni vet. Ni vet ja, ja. Så det tycker jag också om. Men, och, sen, och sen är Tyck det ganska. Jag också det, det är en är en gans... film på Fredrik-referens där. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Den, jag, jag tyckte filmen var stabil liksom. Men det blir inte riktigt eh, bra. Den, Nej, det... Den, ja. den... det är ju. Tyvärr så är det ju så att det, det är så här det blir. Ja. Alltså det, det känns inte som att vi, vi kan inte göra så himla mycket bättre än så här. Nej, så känns alltså, det. Jag håller med lite, lite så känns det. Ty, tyvärr inte. Och det kommer väl en till i sommar tror jag. Ja, det gör det. Och sen kommer ja. det en till i höst, va? eller? Ja. Kommer ja, alla. Jag tror eller, det är alla inte helt sant om tredje tror jag. Det är det inte, kan man. Mm. Men, men den här lär ju gå jättebra på bio ja, alltså, grej, alltså, Jag bor ju i Kalmar Och det brukar vara väldigt gilest När jag såg den på premiären Så var det alltså fullsatt Till sista kotte I den största salongen i Kalmar så att det, Alltså det är ju sådana här filmer som går liksom. Ja, svensk film går alltid ja. i Sverige så är det. Ja. Tyvärr, alltså, tyvärr Det är roligt att man gör mer svensk film Men det skulle vara lika mycket på de utländska Lite mer smalare filmerna också ja. det, ska inte, ja. det ska inte vara jag själv Som sitter Två dagar efter premiären på The Screen of Living, liksom Det är ju hemskt Ja, ja. Och det var väl den filmen vi tänkte prata om Jag har även sett My Week with Marilyn Men det har sagt vad jag tyckte om ja. Redan innan i podcasten så... Jag tänkte bara lite kort Det kan vara intressant För en serie som lär prata så mycket Alcatraz ja, bara så. Lite, Några korta ord om den Både jag och Rasmus har sett Jag har sett två avsnitt idag Och Rasmus har sett ett avsnitt tror jag Precis och, ja. och jag vet inte, det, det, vi pratade lite innan innan vi båda såg den här, så pratade vi lite om. Uh, Gud vad mycket vi har pratat Viktor. Ja. <laughs> uh, det har vi. i, I alla fall. Det är sin egen podcast. <laughs> <laughs> ja, <okay. laughs> ja, precis. Ja. Nej, men i alla fall så. Uh, uh, så pratade vi lite om att uh, folk aldrig lyckas. lyckas. Nej. Ja, de uh, de, de, de felar alltid. Ja, det blir alltid för lökigt när, Eller ostigt kan vi säga då, blir ja. det När Fox gör serier Helt enkelt alltså, De ja. klarar inte av att inte vara så Überamerikanska Och övertydliga och, ja det, det blir bara så, det, det faller liksom så platt Och det är så ja. synd när de har så mycket resurser Och bra skådespelare och allting liksom. det, det är så jävla synd Verkligen och kvalitetsstämpeln Kom väl direkt när man slog på serien Och såg uh... De skitdåliga <laughs> Ja, en datajord helikopter En datajord jävla helikopter Och kameraåkning åker... Om ni tänker er så här: typisk utflygning Till Alcatraz från liksom San Francisco Precis. Bay Som liksom Michael Bay gjorde Med en riktig helikopterkameraåkning liksom. Precis, det hade väl varit sjukt Mycket billigare att göra det med en riktig helikopter Än att göra det datajord ja, Jag förstår inte Datagjort är ju så jävla dyrt just eftersom det är så sjukt många personer som måste jobba med det Alltså det går ju löner till alla de som ska göra det Den ja, här helikopterscenen precis. hade tagit tio minuter att filma så alltså, det är ju överdrivande Men det hade varit lättare och billigare garanterat Och snyggare framförallt Och snyggare, Hade varit så mycket högre kvalitet Man känner ju direkt att det är alltså, det är ju samma som Terra Nova, Dino dinosaurerna i Terra Nova till exempel Ja, och man, man tänker på det också Man ser några vakter som går runt och Utan att så här, avslöja handling ja, så ser man, det man några vakter och man ser direkt hur, hur mycket studio det känns, att de är i en studio och att, och att lamporna, till och med, till och med lamporna är liksom uh, CGI, ja. tror jag. Alltså lyset från lamporna. Precis, det känns väldigt så, ja. ja. Och det är synd. Men, men... Det är för tråkigt, för allting, det pratar du också om att... Allting som är på Alcatraz Tycker jag är intressant För jag tycker som ja. grejer är intressanta Och här är det liksom, vi ska inte avslöja någon handling som sagt Men ett mysterium på Alcatraz Och det, är ju, det tycker jag är jävligt kul Alltså, en ja. kul premiss mm. men, sen, men tyvärr så, tycker jag att det är för jävla platt alltså, ja men, Och du sa att efter ett avsnitt Så skippar du alltså Ja, jag tror det, jag tror mm. inte jag kommer att se ännu mer. Alltså grejen med mig är att jag ville faktiskt se Andra avsnittet direkt Efter jag såg första avsnittet Så det måste ju det är ju. Det, det är båda ju i andra form. avsnittet är lika kort, så här 40 minuter Ja, det är det, är precis lika, lika långt Men, eh, men i, och, och det jag tänkte på då var att Att det är ganska lätt att jämföra med böcker Till exempel min favoritbok Det är The Great Gatsby till exempel Och, och samtidigt som jag älskar Att läsa en sån extremt välskriven bok Och som är så här Alltså språket är väldigt vackert Och sådär, så, så tycker jag också om att läsa Typ eh, som jag och Patrik har läst, Till exempel The Hunger Games som är en liksom väldigt låg litterär upplevelse kan man väl säga Men samtidigt är det, man vill verkligen vända blad Och man vill verkligen komma längre fram i, i storyn mm. eh, och, Men det vill, man, det vill man ju i The Great Gatsby också Den är perfekt på alla plan tycker jag Men just en page turner fungerar också Och om man säger då The Great Gatsby Då är det tv-seriemotsvarigheten motsvarigheten, där blir ju Mad Men för mig Alltså en tv-serie som är perfekt ur alla... Aspekter. men just Alcatraz känner jag att kan bli en li ä, lite av en game, eller game lite av en The Hunger Games för mig. Mm -hmm. Alltså där man vill veta lite guilty hänt. pleasure helt enkelt jag har lite guilty pleasure, och det kände jag faktiskt lite efter första avsnittet Så det måste jag erkänna, annars är jag oärlig Så, att, så jag kände att det kan bli någonting, men ja. det, det, är ingen, det är ingen överdrivet bra senare. Nej men alltså, jag stänger inte dörren helt Vem vet, någon gång kanske jag har lite tid över och ja. inte har något speciellt att se Och då är det mycket möjligt att jag tittar på det andra avsnittet av ja. det Jag menar, det, det är inte... Man ska ju ge det... Egentligen ska man ge det... Mer än bara en chans där men ja, visst, Just nu kollar jag på Homeland och jag ser hellre den. serien ja. Jo, visst, så är det. Homeland, jag klagade lite på den. eller klagade. Det är en bra serie, men, men den är ju bättre än r Den också. känns ju som 7 av 10, man ska säga. Ja, 6 skulle ja, Det är ju fortfarande ett bra betyg. Ja, ja, absolut. Det är Det, det var just, just det att man blir lite besviken över att den vinner över Game of Thrones. liksom. Mm. Ja, precis. Som man tycker. Sådär. Men mm. det var det. Ja, Och på tal om serier så kan vi väl passa på att utannonsera I den här podcasten, exklusivt Ett avsnitt som bara handlar om Breaking Bad Ja, kommer Kommer Will happen, Snart, eftersom ja. Rasmus också nu har sett hela Breaking Bad Okej, har, har vi bestämt det eller? Nej, det <laughs> ja, bra. men då ska jag vi fan ha ett Peter Jackson-avsnitt du har ja, ju just... get the memo på Patrick. Nej, han nej, nej, nej, vad okay. Det Ni kanske det, inte jag... fick något som eller? Nej, jag och Patrik snackade om att göra det för jättelänge sen när, när eller jättelänge sen är det lite lät det ju som 10 år sedan Men alltså vi snackade om att göra det när Breaking Bad som 4 precis hade tagit slut då. Mm. Men det blev aldrig av, men nu när det också så blir det lite mer så här, då kan vi ta och snacka om det så mm. i alla fall alla Breaking Bad fans har någonting att lyssna på ett extra avsnitt liksom. Mm. Precis, för det har varit lite requests angående, ja, och, det. angående och, uh, så att ja. det vore kul. Så det, det gör vi nog i framtiden i alla fall. Yes. Mm. Inloads på so, YouTube. Uh, så då vet ni det. Yes. Mm. Och för er som gillar långt svajande hår, missa inte Mission Impossible 4-special Precis, Tom Cruise har sin, fått tillbaka sin fantastiska frilla Så och det är båda ju extremt gott för den filmen faktiskt <laughs> nominering bästa frisyr <laughs> Ja, precis Tom Cruise Det är nu man borde införa den, om någon gång liksom, då är det nu mm. Bästa <laughs> Men... frisyr och motion capture, de två kategorin Oscarsgalan, om ni lyssnar Och för att citera min gode vän Rasmus Moltmar, så med de orden ja med de orden Patrik, då ska du ta vid ja så eh, runder vi av den här jävla podcasten eh, och säg hej då och så syns vi nästa vecka och vem vet vad vi snakkar om då sköna vi hörs chef tre killar bra hej då ciao ciao hej då